Pista 21 Istoria culturii și civilizației patru roman De Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala Pagina 218 Luptele pentru domnie aduc pe tron împărați care se dovedesc foarte slabi. uzurbările se țin lanț, vezi notă 1, țărănimea liberă este ruinată, statul încetează de a mai fi o putere mondială, vezi notă 2. Citesc notă 1. Într-un răstim de numai 24 de ani, în paranteză 1057-1081, paranteza, au loc numai puțin de șapte revolte militare care aduc pe tron cinci împărați. Încheiat notă 1. Citesc notă 2. Împărații mai însemnați ai acestei perioade sunt Heracleios în paranteză 610-641, genial strateg și excelent organizator al administrației statului. Leon, al treilea, în paranteză 717-740, închid paranteza, care inaugurează politica iconoclastă, dar și un program complex de reforme. Talentatul, strateg și om politic Constantin, al cincilea, în paranteză 740-775. Teofil, în paranteză 829-842, închid paranteza, un bun organizator al statului. Leon, al șaselea, în paranteză, 886-913, închid paranteză, legislator și strateg. Cărturarul Constantin, al șaptelea porfirogenetul, se scrie p o r p h y r o g -e -n -e -u -l, în paranteză 945-959, închid paranteza, a cărui domnie a însemnat apogeul puterii statului bizantin prin extinderea considerabilă a teritoriului Imperiului în Orient și în Balcani. Încheiat notă 2. În schimb, creația culturală marchează momente importante cu marele poet profan Georgios, Pisides, în paranteză secolul 7 închid paranteza, și cu patriarhul Fotios. Se scrie p h -o -t i -o -s, în paranteză 820, circa 891, închid paranteza, cel mai mare învățat al veacului său, autorul unei deosebite de prețioase opere enciclopedice. Apar acum, în paranteză 726, închid paranteza, ecloga, Codul de legi al lui Leon al III-lea și Basilicalele, în paranteză, 887-893, închid paranteza, cel mai mare monument juridic bizantin. În secolul al VII-lea trăiește marele teolog al secolului Maximus Mărturisitorul, iar în cel următor Ioan Damaschinul, în paranteză, circa 650-750, circa închid paranteza. Autorul unei imense opere teologice care include și poezii. Este epoca unei adevărate renașteri artistice în arhitectură, mozaic și în pictura monumentală, când se elaborează în paranteză secolul 10-12, închid paranteza, ca podopera literaturii bizantine, romanul în versuri, Digenis, se scrie D-I-G-H-I-N-I-S, acritas, se scrie a capa t a -s și când viața intelectuală atinge momentul său de culme prin reorganizarea universității din Constantinopol, având în frunte ei marea personalitate a istoricului și omului de știință, Mihail Pselos, se scrie păsâielă, lui os, în paranteză, 1018-1078, închid paranteza. Ultima perioadă de aproape patru secole, în paranteză, 1081-1453, închid paranteza, a însemnat o epocă de declin progresiv și general. Începând cu dinastia Comnenilor, inaugurată de domnia reprezentantului aristocrației Alexios I, în paranteză 1081-1118, structurile centralizate ale statului sunt continuu subminate de procesul rapid de feudalizare, care va duce la dispariția micii proprietăți a țăranilor liberi și la creșterea puterii economice și politice a nobilimii și a militarilor. Noua dinastie se sprijină pe aristocrația feudală. Concesiile și privilegiile acordate de Imperiul Negustorilor Venețieni și Genovezi diminuează considerabil resursele financiare ale statului. Dominația bizantină în peninsula balcanică primește acum o serioasă lovitură prin înființarea statelor bulgar și sârg. Cruciadele occidentalilor și, în primul rând, planurile regilor normanzi din Sicilia, precum și ale împăraților romano-germani, vizau în fond cucerirea teritoriilor imperiului, amenințându-i grav existența politică. În 1204, Constantinopolul este pentru prima oară, în decursul îndelungatei sale istorii, cucerit și jefuit cumplit de creștinii Cruciadei A4 a patra vezi notă 1. Citesc notă 1. Ghilimele, de când există lumea, n-a fost luată atâta pradă dintr-un oraș. Închid ghilimele, scrie cronicarul Cruciadei a patra, a Duin, se scrie V-I-L-L-E-H-A-R-D-O-U-I-N. Ghilimele, și-au fost date focului mai multe case decât câte se află în cele trei mai mari orașe ale regatului Franței luate la un loc. Închid ghilimele, încheiat notă 1. Ia ființă ghilimele Imperiul Latin al Constantinopolului, închid gilimele Boduin, se scrie I N, conte de Flandra, este ales și încoronat ca împărat, venețienii impun ca patriarh Latin al Constantinopolului un protejat al lor morosini, asigurându-și astfel controlul asupra unei instituții de însemnătate fundamentală în viața imperiului cum era biserica. Din toate teritoriile cucerite de la Bizantin, un sfert îi revine lui Boduin, o parte, cea mai consistentă și mai importantă, Veneției, iar restul este împărțit și dat ca feude cavalerilor latini. Pe teritoriul rămas în afara sferei de autoritate directă a Imperiului Latin au luat ființă câteva formații politice grecești, dintre care mai importante au fost Ghilimele Imperiile, închid Ghilimele din Niceea, în paranteză 1205-1261 închid paranteza. Tesalonic se scrie că, în paranteză 1228-1241 închid paranteza și Trapezunt în paranteză 1204-1465, închid paranteza. În 1261, împăratul Niceei, Mihail al VIII-lea, Paleologos, recucerește Constantinopolul, fondând dinastia care va domni până în 1453. În secolele care au urmat cuceririi din 1204, agonia Imperiului a fost agravată de războaie civile, de pauperizarea populației în profitul aristocrației funciare de ocuparea majorității posesiunilor din peninsula balcanică de către Serbia, în paranteză, sub Ștefan Dușan, închid paranteza, de pierderea asiei mici în fața otomanilor, în paranteză, care în 1365 își vor muta capitala de la Brusa, se scrie b r u s, -S a la Adrianopol închid paranteza, precum și de grava criză economică provocată de controlul execitat de republicile marinare italiene. Turcii, după ce distrug statul bulgar și cel sârb, în paranteză în 1389, închid paranteza, și îi înving pe cruciații occidentali la Nicopole, în paranteză 1389, închid paranteza, și Varna, în paranteză 1444, închid paranteza, după ce în 1397 asediaseră Constantinopolul, iar în 1430 cuceriseră Tesalonicul, se pregătesc acum să dea ultima lovitură Imperiului Bizantin în paranteză, care la acea dată se reducea la teritoriul capitalei și al împrejurimilor ei, închid paranteza. Împăratii fac apel la ajutorul puterilor din Occident, ale căror interese comerciale însă le făceau să dorească tocmai sfârșitul Bizanțului. În 1453, după o apărare disperată de șapte săptămâni, Constantinopolul este ocupat și jefuit de uriașa armată a lui Mahomed al II-lea. Această perioadă de declin a istoriei și civilizației bizantine a cunoscut însă momente de prestigioasă afirmare pe plan cultural. Eleganta și rafinată curte a comnenilor era și un strălucit centru al vieții intelectuale și artistice. Faima școlilor superioare, Constantinopolitane, atrăgea studenți și erudiți și din îndepărtate țări ale apusului. În domeniul istoriografiei se scriu interesante opere de istorie contemporană, ca Alexiada Anei, Comnena, în timp ce în filozofie un Ioan Italos, ghilimele, dă o interpretare raționalistă dogmei creștine prin care influențează nașterea școlasticii în Occident, închid ghilimele, în paranteză S. Brezeanu, închid paranteza. Se dezvoltă în proporții considerabile pictura murală a Frescei, care ia din ce în ce mai mult locul mozaicului, mult prea costisitor pentru posibilitățile bisericilor mai modeste. Sub influența artei bizantine, continuă activă în capitala Imperiului, se creează noi capodopere până în îndepărtate orașe din Apus, în paranteză Veneția, Palermo, etc. Închid paranteza. În timpul așa numitei ghilimele renașteri a paleologilor, închid ghilimele, este în mare cinste cultul antichității, a științei grecești, al spiritului enciclopedic, al unei gândiri libere. Între personalitățile mari ale timpului se numără filozoful neoplatonician Georgios Gemistos. Platon se scrie Pyliot Hion în paranteză, circa 1360, circa 1452 închid paranteza, sau cardinalul roman născut la Trapezunt. Besarion se scrie b s s a R i în paranteză 1395-1472, închid paranteza. Figuri impunătoare care au jucat un rol deosebit de important în fundamentarea umanismului italian. Figură pagina 213. Reprezintă un împărat bizantin din primele secole ale Imperiului în costum de ceremonie. După Historia Bizantina se scrie b-y-z-a-n-t-i-n-a. De Du Kange. Încheiat figură. Figură, pagina 214. Reprezintă o hartă. Imperiul Bizantin și Imperiul Sasanid în secolul 6. 1. Expansiunea teritorială. 2. Căi comerciale. 3. Frontiere. 4. Imperiul Bizantin. 5. Imperiul Sasanid. Legendă. Săgeată plină, orientată spre dreapta, reprezintă expansiunea teritorială. Săgeată goală, orientată tot spre dreapta, reprezintă căi comerciale. Linia punctată reprezintă frontiere. Zonele hașurate cu linii verticale, drepte, reprezintă Imperiul Bizantin. Zonele hașurate cu linii oblige, îndreptate spre dreapta, reprezintă Imperiul Sasanid. Încheiat figură. Figură pagina 215. Reprezintă o medalie de aur cu efigia împăratului Constantin cel Mare. Încheiat figură. Figură pagina 216. Reprezintă un împărat bizantin călare, desen de pe o stofă din secolul 10, găsită în mormântul unui episcop din Bamberg. Încheiat figură. Figură pagina 217. Reprezintă ghilimele Colosul din Barleta, se scrie b a r -l -e, t a închid ghilimele, statuia unui împărat roman. În paranteză Valentinianus I, închid paranteza, secolul IV, Barleta, în paranteză Puglia Italia, închid paranteza, încheiat figură. Figură, pagina 219. Reprezintă o hartă, Imperiul Latin din Orient la începutul secolului XIII. Legendă. Zonele hașurate cu linii verticale drepte reprezintă Imperiul Latin din Orient. Zonele în pătrățele reprezintă state grecești. Zonele punctate reprezintă posesiuni venețiene în Imperiul Latin. Încheiat figură Organizarea politică Împăratul, senatul Ghilimele Imperiul Bizantin s-a menținut timp de 11 secole aproape numai grație virtuților Constituției sale imperiale și ale administrației sale. Închid ghilimele, în paranteză, S mare punct runciman. Închid paranteza. Derivate din instituțiile latine, instituțiile bizantine au evoluat adaptându-se mereu unor noi condiții. Primul mare stat care, asemenea, Armenii, înaintea lui și-a fondat existența politică pe principii creștine. Bizanțul a susținut totdeauna ideea misiunii sale providențiale. Imperiul este o emanație a voinței divine, iar împăratul este alesul lui Dumnezeu întrucât are un caracter divin. Religia creștină a fost o componentă fundamentală a Imperiului Roman de răsărit numai sinteza culturii elenistice și a religiei creștine cu structura statală romană a permis formarea acelui fenomen istoric pe care îl numim Imperiul Bizantin. Închid ghilimele, în paranteză g mare punct, Ostrogoschi, se scrie o -S t r o g os y închid paranteza. Încă în secolul III, Aurelian adusese din Siria ghilimele idealul oriental al unei monarhii sacre și instituise un fel de monoteism solar religia lui Sol Invictus, drept cult oficial al Imperiului, închid ghilimele, observă khr.dawson, se scrie d a -w s o n ghilimele, acest teism solar a fost religia casei lui Constantin și a pregătit calea acceptării creștinismului. Sfântul Imperiu Roman, Sancta Republica Romana, n-a fost creația lui Carol cel Mare, cea lui Constantin și Teodosius. Odată cu secolul V, el devine o adevărată teocreație, iar împăratul un fel de rege sacerdot. Închid chilimele. În secolul III cu Dioclețian, care a dus până la ultimele consecințe principiul absolutismului monarhic, cultul imperial făcuse din împărat un personaj sacru, adorat după riturile curților orientale. Constantin, adept al cultului oriental al soarelui, creștinat și botezat în cultul arian, abia în ultimele zile ale vieții a dat în 313 ghilimele edictul din Milano, închid ghilimele, vezi notă 1. Citesc notă 1. De fapt, Constantin doar cunoscuse și aprobase în 313 ordonanța dată în Orient la Nicomedia de împăratul Licinius în 312, care, la rândul ei, repeta edictul de toleranță dată de Galerius, în paranteză, succesorul lui Diocletian, în Occident, închid paranteza, în 311. Încheiat notă 1. Edictele de toleranță a creștinilor, apoi adoptarea creștinismului ca religie de stat, în paranteză de către Teodosius I, în 392, închid paranteza, au fost măsuri dictate de rațiuni politice precise. În multitudinea eteroclită de popoare din Imperiu, religia era un eficient factor unificator. La început această religie fusese cea a zeului Soare, dar când majoritatea populației din cele mai importante și mai bogate regiuni, Asia Mică, Siria, Egiptul, trecuse la creștinism, era firesc ca această nouă religie să devină religie de stat, iar împăratul să fie în același timp șeful politic și religios al Imperiului. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Ca atare, reședința sa va fi, ghilimele, palatul sacru, închip, ghilimele, când va deceda, va fi înmormântat într-o biserică creștină, iar el și împărătea vor fi uneori declarați Sfinți creștini, cum s-a întâmplat cu Constantin și mama sa Elena. Încheiat notă 1. În coronarea împăratului era forma religioasă prin care se consfințea autoritatea sa de loc pe pământ al lui Dumnezeu. Ca imperator roman, el rămâne legislator și comandant suprem al armatei. Ca basileu el este asemenea monarhilor orientali, autocrat, iar în calitatea sa de șef al unui imperiu creștin, el este reprezentantul lui Dumnezeu, isapostolos în paranteză titlu cu care a fost investit Constantin de concilul din Nicea, închid paranteza, adică egal în rang cu apostolii. Juriștii bizantini au recunoscut autoritatea absolută a voinței împăratului. În conformitate cu această doctrină, orice jignire adusă împăratului era considerată un sacrilegiu, iar o răzvrătire împotriva autorității sale era pedepsită și cu excomunicarea. În consecință, o lege care să reglementeze succesiunea la tron nu exista și nici nu ar fi putut să existe, căci însăși voința providenței necesară și suficientă o făcea absolut deprisos. Nici o familie regală, în sânul căreia să fie limitată dreptul la succesiune, nu exista. Puteau deveni împărați și candidații de cea mai umilă condiție socială, vezi nota 2. Citesc nota 2. Împărații Iustin I și Vasile I fuseseră simpli tărani. Leon, al cincilea, și Mihail, al doilea, scutieri, focas, simplu soldat, iar Leon, isaurianul, un modest meseriaș. Încheiat nota 2. Și chiar dacă era vorba de un uzurpator printr-un act de violență, singura condiție era ca un pretendent la tron să fie aclamat de senat, de armată și de populația Constantinopolului, în care caz și un uzurpator devenea ghilimele alesului Dumnezeu în ghilimele, căci voința divinității se exprima tocmai prin această alegere, prin aceste aclamații. Vezi notă 3. Citesc notă 3. Din cei 109 împărați pe care i-a avut bizanțul, numai 42 au sfârșit cu bine, 12 au fost forțați să abdice, 20 au murit de moarte violentă, 12 au fost întemnițați sau închiși într-o mănăstire, 3 au fost lăsați să moară de foame, iar 18 au fost mutilați. În paranteză, după l mare punct, brehier, se scrie bârâie cu accent. A scuțit -er, 65 de împărați bizantini au fost detronați, dintre care 41 asasinați, 8 au căzut pe câmpul de luptă și numai 39 au murit de moarte naturală. Închid paranteza, încheiat notă 3. Împăratul putea să-și asocieze la domnie pe unul din fiii săi, căruia îi dădea titlul de co-imperator și succesor al său, încoronându-l cu coroana imperială cum procedase Leon al II-lea, care își încoronase fiul, în paranteză, viitorul împărat Constantin al V-lea, închid paranteza, când acesta avea vârsta de abia doi ani. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Iar Ana Comnena scrie că la câteva zile după ce s-a născut, ghilimele, părinții mei m-au onorat și pe mine cu corona și diadema imperială. Închid ghilimele, în paranteză, Alexiada, 6 Roman, 8, 4, închid paranteza, încheiat notă 1. Grație acestui mecanism prin care se putea asigura o continuitate a succesiunii, Bizanțul a avut timp de 5 secole, în paranteză, 4, 9, închid paranteza, numai 4 dinastii. Imperiul putea avea concomitent chiar și cinci asociați la domnie. În secolul X, roman al doilea Lecapenos, care domnea împreună cu Constantin al VII-lea Porfirogenetul, îi proclamă împărați pe trei din fii săi, în paranteză, iar pe al patrulea, uzurpând autoritatea bisericii în favorul puterii statului, îl numește patriarh al Constantinopolului, închid paranteza. Denotat însă că, totdeauna, predomina autoritatea unui împărat principal și o fiică sau o soră sau vădva unui împărat putea să succeadă decedatului și chiar să transmită dreptul la domnie soților lor. În secolul XI, împărăteasa Zoe, fiica lui Constantin al VIII-lea, după moartea tatălui ei, acordă coroana imperială fiecăruia din cei trei bărbați cu care se va căsători. În secolul VIII și în secolul IX, după moartea părinților lor, două prințese, Irena și Teodora, au ocupat tronul Imperiului fără să se mai căsătorească. Ceremonia în era primul act de recunoaștere oficială a noului împărat, consta în înălțarea celui ales pescut, în paranteză, ținut într-o perioadă mai târzie nu de soldați, ci de patriarch și de înalți demnitari a Imperiului, închid paranteză, gest care amintea originea militară a instituției imperiale. Dar ceremonia esențială care punea în evidență și proclama caracterul fundamental religios al autorității imperiale era încoronarea religioasă în catedrala Sfânta Sofia. Patriarhul Constantinopolului îi binecuvânta hlamida și încălțările de purpură. În semnele demnității imperiale îl miruia, îi punea pe cap coroana și îi da sfânta minecătură. Soția împăratului era încoronată și ea, dar în cadrul unei ceremonii care avea loc la palat, în prezența patriarchului și a înalților demnitari. Împărata sa se bucura de cuvenitele onoruri. Efigia sa figura pe monede, asista la ceremonii și procesiuni, în paranteză, dar numai începând din secolul XI, închid paranteza. Primea, alături de împărat, jurământul ierarhilor, al senatorilor și guvernatorilor provinciilor, primea pe ambasadori, pe senatori și ținea și iau o corespondență oficială. În calitate de regentă a fiului său minor, împărăteasa să își exercita efectiv și autocrat puterea. Începând din secolul X, căsătoriile cu prințese străine sunt tot mai frecvente, din motive politice și din aceleași motive sunt frecvente acum și căsătoriile unor prințese bizantine cu împărate regi sau prinți străini. Cultul imperial a devenit în Bizanț o adevărată religie, cu un sanctuar propriu, în ghilimele Palatul Sacru, închid ghilimele, reședința principală a împăraților bizantini, cuprinzând și un ansamblu de capele și oratorii și cu ceremonii având caracter de solemnități religioase. O tăcere profundă, gesturi rituale, rugăciuni, aclamații ritmate, prosternare obligatorie, sărutarea mâinii și încălțării împăratului care nu călca decât pe un covor de purpură. Mâna lui nu putea fi profanată prin contactul cu mâna unui muritor de rând și în fața căruia cel primit în audiență era condus și susținut de doi demnitari ai curții. Ceremoniile de la palat, codificate în tratate anumite, aveau aspectul unor liturghii de slujbe religioase comportând veșminte somptuoase și diferite culori în paranteză, variind după natura ceremoniei, închid paranteza, mișcări și gesturi solemne, muzică și cântări, lumânări, cădelnițe, fum de tămâie, aclamații ritmate și dialogate, al căror text glorifica victoriile și exalta măreția, vasi divină a împăratului, un ritual care a transmis numeroase elemente liturgiei bisericii ortodoxe. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Biserica orientală a introdus în serviciul divin lumânările și fumul de tămâie abia în secolul IV, iar veșmintele liturgice, imitând chlamida imperială, au fost introduse tot sub influența ceremoniilor de la palat în secolele V și VI. Încheiat notă 1 Exista și un calendar al sărbătorilor imperiale, analog calendarului religios, care însă nu se confundau cu sărbătorile stabilite de biserică. Chiar sărbătorile religioase erau celebrate la palat, independent și înainte de a fi sărbătorite în biserici. Audiențele imperiale, primirea ambasadorilor străini, procesiunile cu întreg cortegiul de înalți demnitari, banchetele cu care se încheiau sărbătorile, funeraliile unui basileu, totul era de un fast impresionant, urmărind apoteozarea împăratului. Adorația imperială se referea și la efigiile împăratului, la portretele, busturile și statuile lui. În secolul XIV, printre icoanele sfinților purtate în procesiuni, figura și portretul Basileului. Aceasta avea și o semnificație juridică de autoritate. Ghilimele prezența portretului împăratului dădea valoare legală a actelor publice care trebuiau îndeplinite în mod obligator în fața lor. Prestări de jurăminte, decizii administrative... Cotărâri ale tribunalelor, închid ghilimele, în paranteză, l mare punct Brehier, închid paranteza. Obligația de venerare a imaginilor împăratului impunea norme precise de reprezentare portretistică a persoanei sale sacre. Adeseori, caracterul iconografiei imperiale, nimbul auriu, atitudinea maestuoasă, figurile alegorice, cadrul triunfal, reprezentarea curții imperiale cu fastul ei, simbolurile creștine, semnul crucii în primul rând, figurând în portretele împăratului și în scenele solemne ale picturii de curte, sunt identice celor ale iconografiei religioase. Și în iconografie, Biserica Orientală s-a inspirat din modelele fastului imperial, Doctrina politică bizantină îl prezenta deci pe împărat ca pe o divinitate terestră, ca atare prerogativele lui se extind, cum se va vedea mai jos și în viața bisericii, dar funcția cea mai importantă a împăratului era cea administrativă, legislativă și judecătorească. Legislator și judecător suprem, voința sa avea valoare de lege. În exercitarea acestei funcții, suveranul nu era limitată decât de o forță, conștiința tradiției a respectării tradițiilor juridice a dreptului roman. Efectiv, începând chiar cu Constantin cel Mare, împăratul guverna prin intermediul unui aparat politico-administrativ, având competențe precise. În cadrul acesteia, personajul cel mai important după împărat era Prefectus, se scrie p r a e, -f -e -c -t -u -s, Pretorii, se scrie p r a -e -t -o -r -i care avea facultatea de a controla și dispune în toate domeniile vieții economice.